și în cer și pe pământ El mi sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul 117 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Iubiți ascultători, în cadrul programelor noastre ne împărtășim cu Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu explicând sau mai degrabă având scurte meditații asupra tuturor versetelor luate din Noul Testament în mod individual. Obișnuim ca înainte de începerea fiecare lecțiuni să tratăm publicul nostru ascultător cu citirea unei poezii, a unui fapt real câteodată, a unei mici istorioare. Astăzi vom auzi patru cugete despre viață, ale fratelui Costac Ioanid, versificate în respectiv patru strofe de poezie, pe care le aflăm sub titlul de Lumânărele. Să le ascultăm. Pentru pânza de iubire e războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire, noi le înodăm mereu. Judecă, dar fără ură, ci cu gândul de a zidi, Nu mustra fără măsură, ci... Cât poți și tu primi. Când cei răi te trag pe sfoară, de obidă să nu strigi, ei te mint. Tu strângi comoară, ei te înșală, tu câștigi. Pentru orice pată, du-te la izvorul salvator, căci cu cât o speli mai ute, cu atât iese mai ușor. Ce adevăr mare! dar neglijat prea adesea între noi. Ar trebui să spălăm cât mai repede orice pată. Ia să ne gândim o clipă. Nu e așa că de mult ar fi trebuit să-ți rezolvi un conflict cu cei din familie? Cu soțul, cu soția? Poate cu profesorii de la școală? Cu colegii de servici? Cu șefii? Sau cu autoritățile? Dar ai tot amânat lucrul acesta? Însă mai ales conflictul în care ai intrat cu Dumnezeu omorându pe Fiul Său, ai rezolvat -o lucrul acesta, ai spălat-o pata aceasta? Grăbește-te, dragul meu, căci cu cât trece vremea, cu atât îți va fi mai greu. Să ne îndreptăm acum cu o scurtă rugăciune către Bunul Dumnezeu, după aceea o cântare și apoi să trecem la gândurile asupra Evangheliei după Matei. Mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru, pentru un nou prilej pe care ne-l ofer și astăzi, de a ne rezolva toate certurile și litigiile de orice fel pe care le-am avea cu semenii noștri. Dar mai ales mulțumim pentru un nou prilej de a veni înaintea Ta, ca să ne împăcăm cu Tine, prin Domnul Isus Hristos. Ajută-ne, Te rugăm, să ne folosim din plin de prilejul acesta, iar prin ascultarea mesajului care urmează, să putem înțelege și mai bine bunătatea și răbdarea ta. Amin. Doamne, nu pe lume piatră, să nu poți să o sfarmi odată. Dacă o cu foc și apă, vine clipa când se crag. Numai ni-mam pietrița, Ki torose ne clințita, Ki to stă ne Ki stă nerodită. Inima ne Imi tu Inima ne-nduplecată, Cum ai să te fringi odată? Cum ai să te fringi odată? De nu vrei de Iisus, Să fii astăzi vindecat. de adevărat este că inimile care nu se lasă astăzi înduplecate și înduioșate de dragostea și de bunătatea Domnului Isus, în așa fel încât să vină la El și să se împace cu Dumnezeu, se vor zgudui de durere și se vor cutremura în ziua cea mare a judecății, când în loc de chemarea Lui dulce și duioasă vor auzi acel Duceți-vă de la fața mea! Să facă Dumnezeu ca niciunul din ascultătorii programului acestuia să nu audă acele cuvinte. De aceea grăbiți-vă să ne grăbim cu toții și să auzim astăzi să ascultăm chemarea plină de a Domnului. Iubiți ascultători, pentru lecțiunea de astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 13, citim versetul 39, urmat de meditația respectivă. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Ne amintim că aici este vorba despre tâlcuirea pildei seminței pe care Domnul Isus o aduce ucenicilor săi la cererea lor. Orice cuvânt, orice învățătură, orice gând și orice simțământ care te tulbură și care îți produce amărăciune în suflet, este sămânța diavolului. De asemenea, orice faptă, orice atitudine și orice purtare față de cei din jur care te neliniștește în primul rând pe tine și apoi pe ei este de asemenea sămânța diavolului. Ceea ce vine din partea lui Dumnezeu nu dă mustrări de cuget, chiar dacă la început ți se pare că ar fi rău. Ceea ce vine însă din partea diavolului îți dă mustrări de cuget, chiar dacă ți se pare bun la început. De aceea, nu te pripi, nici în bucurie, nici în întristare. Așteaptă puțin și vei putea deosebi din partea cui vine sămânța. La fel nu te grăbi să judeci și să o sândești, ci așteaptă vremea secerișului. Există un seceriș după fiecare semănătură și după soiul seminței. O sămânță răsare și se și coace îndată pe când alta are nevoie de timp mai îndelungat. Afară de secerișul de la sfârșitul veacului, există secerișuri individuale după fiecare cuvânt și după fiecare faptă. Sunt fapte și lucrări care își iau ceea ce li se cuvine chiar în veacul acesta, atât răsplata cât și pedeapsa. După cum spune chiar Sfântul Apostol Pavel, zice el,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 ci faptele proprii te înalță sau te coboară. Foarte nimerit spune Sfântul Ioan Gurădeaul, când seamănă, atunci seamănă el însuși, când însă pedepsește, atunci pedepsește prin alții și anume prin îngeri. Ce rânduială minunată și desăvârșită! Dacă oamenii ar săvârși secerișul, ar fi părtinitorii, pentru că, trăind în lume, au avut prietenii și rudenii. Fiind însă îngerii, care sunt secerători, ei n-au avut asemenea legături pământești și pot judeca drept. Îngerii sunt mai strălucitori ca flăcările și mai iuți ca vântul. Ei trăiesc în dragoste și înțelegere, hrănindu-se dintr-o pâine și o băutură mistică. Ei înconjoară tronul mielului, cu un torent de foc, învăluind fețele lor în tăcere. Ei părăsesc acest tron al iubirii și slavei numai pentru a aduce influența lor divină stelelor, pământului, împărățiilor și tuturor fiilor lui Dumnezeu, pe scurt, tuturor făpturilor. Numărul lor depășește numărul stelelor. Teologia ne arată că aceste stele raționale formează fiecare un fel aparte și acopere un spațiu de neevaluat, deși finit. Îngerii, deși sunt fără trup, trăiesc în granițe anumite. Mai iuți decât lumina or fulgerul, ei folosesc toate elementele naturii, pot crea după voie iluzii neexplicabile, obiective și vorbesc cu oamenii o limbă care uneori articulată, alte ori pur spirituală. Și multe s-ar mai putea vorbi despre îngeri, dar nu este locul aici. Încheiem aici cetatul Sfântului Ioan Guredeaur. de Aur. Ceea ce este important pentru noi este mântuirea noastră prin Domnul Iisus Hristos. Să nu pierdem ocazia, adică timpul harului în care trăim, când toate problemele grele ale păcatului se pot rezolva în Domnul Iisus Hristos, care este Mântuitorul cel milostiv, acum când putem să încredințăm Lui ogorul inimii noastre, pentru ca să samene El sămânța cea bună a adevărului Său. Căci fie că vrem sau nu, fie că noi credem sau nu, vremea cea mare a secerișului de la sfârșitul veacului tot va veni. În versetul 40, versetul următor, Domnul Isus continuă tălcuirea pil în felul următor. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Cel mai mare examen din toate câte au existat în lume va fi la sfârșitul veacului. Atunci va fi alegerea desăvârșită, unde nu va putea intra nimeni în împărăția binecuvântărilor lui Dumnezeu pe baza unor protecții pământești. Atunci se va putea cunoaște fără greș. Cine este greu și cine este neghină? Atunci va fi bucuria cea mai mare, dar și durerea cea mai mare. O, oh, ce zi va fi ziua aceea! Ziua judecății, ziua încheierii tuturor socotelilor, ziua cea mai luminată și cea mai întunecată, se apropie. Nimeni nu poate ocoli, nimeni nu va putea sări gardul veșniciei pe o altă parte... Toată semănătura diavolului va fi strânsă și va fi arsă, ca nici o sămânțărea, nici un fir rău să nu mai pătrundă dincolo de poarta fericitei veșnicii. Îngerii sfinți pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie secerători nu vor da greș în alegerea Neghinei din grâu. Neghina va fi smulsă, nu secerată. Ca să nu mai rămână nicio urmă din ceea ce a fost ea în toată țara stăpânului, adică în tot cosmosul. Căci chiar rădăcinile moarte ale răului produc amărăciune pentru că trezesc amintirea lucrării lui Mărșave. Și în împărăția veșnicei fericiri nu va fi nicio umbră de amărăciune, nicio amintire neagră care ar putea întuneca cerul fericirii. Nimic din tot ceea ce a fost lucrare vrăjmașă nu va putea intra acolo. De aceea neghina va fi smulsă cu cu tot în ziua cea mare a judecății. Urmele păcatului vor fi șterse desăvârșit ca să nu mai trezească niciun gând spre trecut. Adevăratul fiu al împărăției face zilnic lucrarea de smulgere din viața lui a tot ceea ce este sămânță vrăjmașă a tot ce îi se pare rău pentru ca să nu mai rămână niciun rest din ceea ce este firesc, niciun rest de păcat. Căci după cum din restul de foc se poate aprinde întreaga casă, după cum din restul de boală se poate molipsi întreaga viață, tot așa din restul de păcat, din rădăcinile lui, care par a fi de acum moarte, se poate naște o de păcate, pe care apoi cu greu le mai poți birui. Urmele păcatului trebuie șterse cu desăvârșire, dacă vrem să avem siguranță și bucurie pe calea Domnului. Orice amintire păcătoasă întinează și o inima și mintea. În versetul următor, la versetul 41 din Matei 13, Domnul Iisus continuă tâlcuirea pil în felul următor. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Înțelegem de aici că nu numai păcatul va fi smuls și nu numai cei ce săvârșesc fără de legea, ci vor fi smulse toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire. Slăvită să fie înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu. După o experiență atât de îndelungată a omului în ceea ce privește cunoașterea binelui și a răului, nu va mai fi nevoie de pomul cunoștinței binelui și a răului, nu va mai fi nevoie de încercarea credinței, nu va mai fi nevoie de luptă și nici de purtarea crucii, nu va mai fi ispită și nici ispititor. S-a terminat odată pentru totdeauna cu teama de păcat, pentru că toate prilejurile de păcătuire vor fi smulse. Va fi un alt mediu pentru dezvoltarea vieții, vor fi alte condiții, așa cum erau înainte de căderea în păcat, înainte de a exista diavolul. Așa va fi după nimicirea diavolului și a morții. Tot ce este rău și tot ce ar putea duce la rău, va fi smuls, nu numai de pe pământ, ci din tot cosmosul, căci atunci nu vor mai fi duhuri ale răutății, care locuiesc în locurile cerești, așa cum citim la Efesen 6, cu versetul 12. Judecata Domnului Isus Hristos pare aspră, dar nu este altă cale pentru îndreptarea lucrurilor decât smulgerea neghinei, curățirea cu desăvârșire a răului. Loviturile judecății domnizeiești nu greșesc, ci ele cad unde trebuie să cadă și sunt hotărâte, nemărginite, și veșnice în întindere, veșnice în întristarea care o aduc. Se vor întrista și se vor tângui numai cei care și-au găsit plăcere în fără de lege, numai aceia care de bună voie s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a rânduierii sale, numai ei își vor da sufletul de groază la vederea lucrurilor care vor veni. Ceilalți însă vor intra în bucuria veșnică, a stăpânului lor pe care l-au iubit și pe care l-au așteptat. Aici este latura binecuvântată a judecății lui. Este bine să știm că toate relele vor fi curățite din împărăția lui și că el va avea deplină stăpânire asupra tuturor. Este bine să știm că păcatul care ne-a chinuit va fi nimicit. Este bine să știm că marele vrăjmaș al lui Dumnezeu cel care a produs toată abaterea de lege, atât în cele văzute cât și în cele nevăzute, adică satana, va fi zdrobit. Știind aceste lucruri, ne dau curaj în lupta cea bună a credinței, ne dau avânt nou pe calea crucii și ne întăresc făptura cea nouă în toate privințele. Ne bucurăm că slăvitul nostru Domn este atât de curat încât nu poate lăsa nicio urmă de păcat în toată împărăția Lui. Continuând tâlcuirea pildei către ucenici, Domnul Isus adaugă în versetul 42 și va arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Focul este simbolul nimicirii. Cine este aprins în focul dragostei lui Dumnezeu, va fi nimicit din punct de vedere firesc, din punct de vedere al păcatului, căci acest foc arde tot ceea ce nu este ca el, tot ceea ce este străin de natura lui. Focul adevărului, pătruns într-o inimă, va arde până în temelii toată zidirea minciunii. Focul aprins de Domnul sus pe pământ, după cum citim la Luca 12, cu va transforma tot pământul în chipul și natura lui, nimicind toată lucrarea vrăjmașului. În ziua judecății, focul va dovedi lucrarea fiecărui om. Orice lucrare care nu-și are obârșia în Domnul Hristos, care nu este de natura focului aprins de El pe pământ, va fi nimicită cu desăvârșire pentru veșnicie. Citim la 1 Corinteni 3, cu 13 până la 15. Neghina aleasă din grâu la sfârșitul veacului va fi aruncată în cuptorul aprins. Dacă ținem seama că tot ceea ce a spus Domnul Isus a fost pildă, Matei 1334, atunci vom înțelege mai ușor adevărul în realitatea Lui. Aici, în pilda aceasta, este vorba de trei elemente, greu, neghină și foc. Dacă cele două din trei greul și negina sunt simboluri, nici cel de al treilea nu îl putem lua ca un adevăr real, ci tot un simbol. Greul reprezintă fiii împărăției, neghina fii celui rău, iar focul arată pedepsa cea mare pe care o vor suferi fiicelui celui rău. Cum va fi această pedeapsă, se va vedea atunci. Să ne ferească Dumnezeu să ne ajute să n-avem nevoie să o vedem. Un lucru este sigur, existența pedepsei pentru păcat este un fapt. Un lucru însemnat trebuie să învățăm pentru înțelegerea cuvântului Lui Dumnezeu. Să nu luăm simbolul drept realitate și nici realitatea drept simbol. Iar lucrurile pe care nu le putem înțelege să nu le forțăm, ci să lăsăm până sosește ceasul și atunci le vom înțelege. Lucrul principal nu este să știm cum va fi pedeapsa Lui Dumnezeu, ci cum să scăpăm de ea. Cine se ocupă cu înțelegerea și cu trăirea voiei lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege pedeapsa lui Dumnezeu, n-a pierdut nimic. Este mai bine să înțeleg eu focul dragostei lui Dumnezeu și să mă las mistuit de el pe altarul sfânt, decât să înțeleg focul în care va arde neghina și să fiu rece față de dragoste. Cine este nimicit firește de focul dragostei și adevărului lui Dumnezeu, va scăpa de focul care va nimici neghina la sfârșitul veacului. Focul nimicește numai ceea ce nu este ca El. Dacă vrem să scăpăm de nimicire, să devenim foc, să devenim raze din soarele Lui Hristos. Domnul Isus spune în versetul 43 de la Matei 13, Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Nici o lumină nu întrece lumina soarelui. Ea este singura lumină care face zi. Toate celelalte lumini pot fi foarte frumoase și folositoare, dar lumina lor nu dă nici viață și nici nu face zi, chiar dacă ar fi strânse toate la un loc. Un proverb tibetan spune așa, Deși strălucesc multe stele, și strălucește și podoaba pământului luna, când apune soarele, se face noapte. Lumina este semănată pentru cel neprihănit, scrie la Psalmul 97, cu 11, dar nu orice lumină, ci lumina soarelui, lumina care dă viață și face zi. Nu orice neprihănire de lumină, ci numai neprihănirea Domnului Hristos, și nu unde, ci numai în împărăția Tatălui. Aici este locul neprihănirii. Acolo unde nu stăpânește Dumnezeu, nu poate trăi neprihănirea. Mediul ei este împărăția lui Dumnezeu, este adevărul. Neprihănirea pe care o dă adevărul, spune Sfântul Apostol Pavel la FSM 4 cu 24. Cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Nu numai în viitor, ci și astăzi. Adevăratul neprihenit, adevăratul urmoș al Domnului Isus Hristos, soarele neprihenirii este rânduit să fie lumina lumii și fiu al zilei. Nu atât prin înțelepciunea lor, cât prin însăși viața lor, cei nepriheniți răspândesc lumina zilei în această noapte neagră a păcatului. La un oarecare tauler, un mistic german, a venit într-o seară un pustnic cu părul alb și i-a zis... Vorbești prea mult de duminică. În limba germană, zontag înseamnă ziua soarelui. Dar tu nu ești zontag, nu ești ceea ce vorbești. Să-ți fie ziua obișnuită ca duminica. Grijește să fie o putere din mulțimi și să aduci oamenilor strălucirea soarelui. Eu sunt Nicolae din Basel, un sfânt național al Elveției. Te aștept după o lungă tăcere în pădurile mele. Când a auzit aceasta, Tauler s-a retras, ajungând să trăiască o viață de fiu al zilei, lumina puternică a zilei de duminică, și astfel a devenit marele propovăduitor al Evangheliei din timpul acela. Lumina zilei arată frumusețea cerului, culoarea lui albastră, care la alte lumini pare neagră. Lumina zilei arată măreția munților, întinderea câmpiilor înverzite și marea cea fără margini. Lumina zilei arată cu adevărat varietatea culorilor, a plantelor și a varietăților. Lumina zilei dă omului noi puteri de muncă și toarnă în suflet bucuria vieții. Și lumina zilei nu-i cu putință fără soare. Unde, pătrund razele soarelui, acolo se face zi. Și ce liniștiți sunt pașii luminii. Nu este liniște desăvârșită ca liniștea luminii, dar nici putere mai mare. Nimic mai frumos ca un răsărit de soare pe munte. Cei soarele pentru lumea fizică? Aceea este Domnul Hristos pentru lumea spirituală. El o păstrează și numai prin atracția Lui suntem și noi păstrați în orbita Lui. A părăsi pe Domnul Hristos este la fel cum o planetă ar părăsi orbita ei. Soarele dă viață. Fără el, toată frumusețea culorilor ar pieri. El face pământul să rodească, cum citim la Osea 14,8. Soarele, ca și alte surse de lumină, emite și alte raze decât cele vizibile. Energia totală a radiațiilor infraroșii, emise de un corp incandescent, este mult mai mare decât energia tuturor radiațiilor vizibile. Așa și influențele noastre de care nu suntem conștienți sunt mai mari decât cele de care suntem conștienți, de citit Psalmul 11 cu versetul 7. După cum corpul nostru emite raze infraroșii invizibile, tot așa și Duhul nostru emite puteri nevăzute. Credinciosul nu trebuie numai să lumineze, ci trebuie să ardă. Și luna luminează, dar nu dă căldură. Poate cineva să fie o lumină clară în ceea ce privește cunoașterea, dar să nu aibă căldura dragostei. Energia solară care se transformă în căldură menține temperatura globului nostru la o valoare potrivită cu viața. Ea este cea care asigură circulația aerului în atmosferă prin diferența de temperatură pe care o creează în ea este cea care prin funcția clorofiliană a permis vegetalelor de altădată să acumuleze rezervele de huilă pe care le exploatăm noi astăzi. Aceeași acțiune chimică compensează consumarea oxigenului de către viețuitoare și împiedică atmosfera terestră de a deveni irespirabilă. Înțeleptul persan Aldar zicea, un singur soare șterge într-o clipită sute de mii de umbre. Un singur urmaș adevărat al Domnului Isus Hristos, adică o singură rază a soarelui neprihănirii, biruie mii de umbre în jurul său. Iubiti ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului 117 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne naștem din Soarele Hristos pentru ca la rândul nostru să împrăștiem razele Lui prin felul nostru de viață, oriunde ne aflăm, începând din locul nostru de acasă și ori până unde ne duc pașii vieții noastre. Amin. <fie>